Bismillahir Rahmanir Rahim Alhamdulillahir Rabbil Alamin Wassalatu Wassalamu Ala Rasulillah Muhammad Wa Ala Alihi Wa Sahbihi Wa Sallama Taslima Katira Allah në gjëllë ola falenderojmë, dhe të mpe ti ndimë dhe fale kërkojmë, laudatët dhe bekimet e Allahu të qofshemi Muhammedin sallallahu aleyhi wa sallam i familinët i shokët dhe të gjitha që njeki në rrugën e tyre dirin di në fundë të kësa i bote. Të ndërru lezër, imi dhe sëtë në takimin tonë pas namazit qabahut dhe të vazhdojmë me mësuësit e njërzimit me ata që Allah Gjallola i ka përzjedh që t'jen me dëvërtet udhërëfyës, ndryquës dhe mësuës për njerëzit njët në kësa i bote. Ata janë presi të njerëzit në dunja, edhe ata janë presi të njerëzit në ahiret. Peygambert Allah të barak otala janë njerëzit më të mirë, më të përzjedhur, më të ditur, më të devat shumë, që ne duhet i kemi vazhdimisht shambullë sikurse i ka thënë Allahu xhallahu ala pejgamberit ton Muhammedit sallallahu alaihi wasallam çati përmbot udhëzimeve të pejgamberve fe bihudahu muqtade Allahu tha me udhëzimet e tyra shërbehu dhe pasoj dhe ndjek ato udhëzime udhëzime që i ka shpër Allahu xhallahu ala në Kur'an andaj të ndëruar rëzor është më të vërtetë më tepër se e kërkuar më tepër se preferuar që ne në vazhdimësi të konsultohemi apo të meditojmë rrëth rrëfimëve të pejgamberve, që Allah o gjellë urej ka përma në Kur'an. Ka shumë rrastën në Kur'an të pejgamberve, që nuk kanëve për shumë komendë, nuk kanëve për shumë një huri. Mjaftët me lezu atë rrastë, edhe me mërë më mësimët shumë ta. Qofë në durimin e pejgamberve, si kur që kemi folë për ten takimin e kaluar, qoft në ballafaqimin e tyre me kundërshtarët, qoft me devshmërinë, mbështetjen e Allahut xhallahu ala e shumë të tjera. Ajo që e gjejmë zakonisht tek pejgamberët është ja sprovuar shpesh herë. Sikur që përmendëm takimin e kaluar tek durimi. Ja sprovuan në forma të ndryshme, edhe pse normalisht prej sprovave më të vështira që kanë kaluar pejgamberët kanë qenë sprovat që u janë shkaktuar injorantët me ndjeletit të cilët kanë qenë pengesë për, për hapjen e misionit, kanë qenë pengesë për më undriçu dhe mëuzuar njerëz. Për shkak të interesave të caktuara personale, kanë refuzuar udhimet e pejgamberit Allah xh xh xh xh. Këta kanë qenë problem, ata kanë qenë sprovë për pejgamberin. Ata kanë qenë ata të cilët kanë udhëheq fushata kundër tyre. Dhe shpeshere kanë orën situata kritike pejgamber të Allata Zogjel. Nga ta ka pasë që janë vra, nga ta ka pasë që janë dëbu, e shumë forma tjera të nëshme të sprovave që ata kanë kalu në përto. Ka pasë nga ta që kanë kalu vite dhe nuk ishë përgjish gati askosh, ose je nëmru në gjisht të pasu se tyne. Andaj, jetë atylin përsi ka qenë jetë, jetë e sprovave, jetë e problemeve, jetë e krizëve caktuara. Ma djetë të ndërozër nga gjëratë interesante që i gjemi të kërëfimi pejgamberve është se nuk dimë për jetën e tyre, pos aqë sa Allah në kam su, nëse ka të bëmë e një qëka të kaluar. Kur e marëm materialin që fletë për ta rëfimin, Interesant është se të këshumis e pejgamberve, e gjejmë rëfimin për fundan të këpjese e dënimit popujve, të këpjese e sprovave, por pas kësaj nuk dim që ka ka ndot pasaj. Për shambull, përnuhin e lesa me dim, 950 vjetë, si kurse si ka nësurën nënkebutë, Sa i kanë bërë tek populli i tij 1000 vite pa 50. Sa i bën? Nonch në 50. Nonch në 50 vite ka bërë, duke i ftuar njerëzit në fe, duke i këshilluar dhe shikon në surën Nuh, kaptinën Nuh, që Allahu i lloja ka zbrit për të na rëfyr për këtë pejgamber. Do të gjeni aty reagim më të vërtetë të tmerrshëm, arrogancë dhe mëhon tëtë, tëtë, tëllët, arroganës tëtë të keqë e njërëzore, kërëshi këti pejgamberi. Dhe onë kam vendosë mbi, mbi koka atyre teshtat, dhe onë kam vendosë gjishtat në veshë, mos me ngu këtë pejgamber. Dhe këtë ka vashdu. Dhe këtë i këshilu, dhe këtë i porosit, nënqënë e pësë dhita, s'provë. Pasë të vjekua në fond, kur Allah në gjëllëval e i thëtë, nuk besojnë më këta. Ata që kanë besu, kanë besu, nuk besojnë mu. Allah u gjelloholat din zemër të njerëzve, edhin kush dhe të lëzot, pas ta edhin i kanë dërëtua njen, dhe qëfarë kanë dohtë. Edhe në atë situatë, së provë, do në gruja ti, farë nuk dhe me dëgju për këtë qështje. Diali ti, që ka logaritë në tenu, jelë qëmë se këthejet dhe përgjigjit, bëhet pjesë të denuarve, nuk bëhet pjesë të shpëtuarve, Dhe na, vazhdimesh duke letëzuhu, du me thonë rafimin përnuhin, letëzuhim një jetë plët probleme, plët kriza, sprova, të lashe, nëngushtimet saktuara. Dhe kur vje pjesa e shpëtimit, nuk dim që ka ka ndodhë të utjafër. A dim që ka ka ndodhë mas përnuhin e samë, masi që ka në zbarku në kodrën gjudij, nuk dimu. Në a dimi që ka shpëtu dhe ka zbarku pas saj, po mund të supozojmë se me që ka qenë veç besimtarët në anje, kundërshtarët dhe u rejtësit u shkatruan, mund të përëmëndashtë se ka qenë i të mire, po. Pa probleme. Në të guptim që s'ka kundërshtarë, s'ka probleme. Po, këtë piesën që s'ka probleme, këtë piesën e rëhatëshme të pejgamberve, nuk e rëfënë Allah të bare kotale. Kështu ka për muqës në adhjësam, krej që ka din të është piesë e, dhe mënë bala vëqimive, herë një të nashe, herë një të nashe. Kur përfundojnë këtu, shkathotë mu, sa shkathotë faraoni, e kësë mëradhë, vazhënë tjene të nashe, mirë për prapë, përfundojnë. Nuk dhimë që ka në të utjeve. Meri, jësuhë finalisohën me Jakubin. Kajtë rëfimë jështë në të nësianë. E hodhën, e mërën, e shqitën, e mërëzit, shku në vlazit, apet, në rë fund rrefyme a dim pasa që shka kalu s'omir ja kubën Yusufin alayhi salam në Egjipt e cish ka kalu Adim, kët, Nasa, rëvuse, thon, a dim këtë këtë pjesë e këtij Allahnga sa Allah xhallahu alahu do të ma treguse do të thonë msimet e pejgamberëve janë përzo citot por nevojë janë tip për të na treguar se natyra kësaj dhunja është natyrë e tillë që njeriu ju, ju rodhar ballavaçohet me lë lë kriza thonë prandaj këta njerëz i janë atat të cilët kanë kalu në kritet më të mlajat, më nëshme. E ta shvije aja që duha ta të, të sadab, ta në shkurë të i mështë. Ko e ki parasu ishë këtë jetë, këtë rëfimë kështët, apo këto rëfimit në bushra me këto telashë, me këto probleme, me këto kriza, i gjendë përkëmbert Allah Gjellewar në kulmën e optimizmi të fëmë, në kulmën e mendimit mirë. Do në, nuk mund është me lidhë zekonisht mes situatës edhe reagimit. Nuk mund është me lidhë. Situatë e fështirë eronë, nëse reagimë, shumë në relaxumë, shumë optimistë. Andhe ata, si kur që në emësojnë durimin, ata në emësojnë edhe optimizmin. Dhe njerëzit kanë nevojë për këtë optimizmë gjithmonë, në gjithë situatë. Por të në rëllëbëzër, beçanërisht në kohën tonë, Kër situatat e krizat që njëri unë për e kaplojnë me frikë e panikë, ka fillu më ushtu vazhdimishtë. Ka fillu më ushtu. Shë ka, doonë, endes po këndillemi prej panikës e shkaktuar, prej pandemisë, ka fillu që shfaqet një panik tjetër, e një luftë gjithë përshirëse, e një surmë me bombë atomike, ku e dikëfarë, por mëndon e pastaj e një mungesë të madhe të ushqimit e ku e të çfarë tjerë dhe i pa atë rezultatin. Do një vrapim me ta tashme të tashmet, noja që sigurojnë ushqim e mill pothuajse që vetë ja shkroi po puna vetë. Në rrugë që t'merrë së vëmit nuk është qortuar fatalesht. Mi po që ta merr në panik e në frik. Papazë, kjo është padyshim tregues që ka lënë diçka po. Ka lënë diçka se njerëzit Dëmohon, kanë fillon me i ledzu rëzhvillimet me panik, jo me relax. Kanë fillon me i ledzu le, nëgjarjet dhe krizat, me qka? Me frike nga rkesa, jo me më bështetin e langën le uala dhe me menqëri. Nësi njeri kërë është në panik, menja së punën shumë. A po, nuk punën shumë menja. Nga se paniku dhe nga rkesa e hjezojnë menjen. E atërë e funksionan kushë. Aspekt emocional, euforik, një lumë primë që më bumia injizu, e mjalzovas dy vjetot që kjo mënat nuk beson ato. Që këtu nuk do, nuk beson njëherë kurse të thosë ato. Dhe kemë po një ndjesitë ato gjithmonë. Po thash vetëm tash, kur më durde frika ka filluar të qënd goat i pjesë për bërse e, jetës në jetën. Pe frikë e frikë, pe panikun panik, pe ngarkesën ngarkesë. E kuptoj që më vërtet të shërbemi me mësimit e përgëmër të latë gjerële uala, si nësidhë ata, si kanë qëcuve në këto situata, si kanë pa optimizm, edhe në gjëra shumë, shumë, ndonë gjëda minimale, që na kina shumë më te për arsiu për optimizm, se ata, e jemi minimalisht optimist, që të shërbejmë me këta përgëmër të latë gjerële uala. Dhe kjo në gjëdo situatash, edhe në spërëve të tyre individuale, edhe familjare, edhe shoqerore, gjithë mund i Ëh uh, ta morën Nuh i Nuh i Selam pasi më për, nuk alisalam, të filluam po. Nuh i Selam të ndëروزur 950 vite, kaftu kaftu kaftu, ka thirrë njerëz, ka vënë. Ka I ka thënë Allahu Xhxhal nuk do të besojë më opin. Po ndërtoi anije. Do të thonë populli kundështor, atë pjesa kundështore popullit kanë zhvilluar me përqesh e kanë shtu dozën e përqeshët, pëse? Do në kanë pa po qëmënduri, më ndërtu anije. Nga se si duke, këtë vetëbanimit i kanë pasë largë pëj deti, s'ka pasë, të mon, o menoj, arsye prani, apër. Një pa, aji, ka besu në përëmëtim të Allah të azë gjellë. E përëse s'ka pasë po deti, për e, thafëm. A, ka thunë Allah në ndrej që asë e këmë e dvyt. Bynë, afëm. Në këpëtdo, këtë kur qëtë Ja, i e bëmë besimtarë me pata qëka, nuk du këtë situatën momentale, ato. Kështë një Ibrahim Ali Israëm të ndërëveze, qëfarë situatëa ka halua, afëmë? Qëfarë situatëa? Me marti grunë, e fëmijën, është me parmenu këtë njëri me fëmijët vetër, rëqetë e trupi vetë, ato. Edhe me elanë mid dithë shketine, ku asë nuk ka banor, asë nuk ka asë një element i mbjetitës nuk eksisten, asë uj. Përshamu, kër i kalon, e, i brejme e sa, a ka thonë për dikund ku ka uj kjullose, shaboni ju pa uj. A i kalon, as uj. Uj i kar ma vonë. U shkuj i brejme e sa, me tani i kar zëmëzemi, me haqjerën. Në po. Qaq, e ka pas një, në nasi, qanë të tujit, që ujnë asë ujnë lëkur. Qaq, kër është hargjo, ka në mejtë pa uj. As u kalon në rezerva, që, me bajt një dy deve, me milë, me, me, me, me, mil, me olonqë atë të, a më doonë, si, shetinë, a më doonë. I ka lonë me bindië se Allah Gjellewala nuk i hu, pësa nga se e ka bojt qëka Allah ka kërku avë. Për dajtë të nërëzër, nëse dohet më u friksu njëri u ndë njërë, dohet më u friksu e me ka panika në momeni kur nuk, e dhe gjen urë në Allah Gjellewala, e atër e premtimi Allah për te është, të tërë pasaj. A me së një u jetë që është ka thonë Zotë i Gjellë e Walla, i mërë sëbepet e duhura, edhe në La më bështetet, s'ka krisje panikon këtë njërja. Në ka krisje nga se aje dhe se, nuk ndohet pas, që është ka thonë La të barë e këtë tala. Na i marëm sëbepet. Përëndaj, haqenja, që tu është për sarën, që ka qenë për i fëllim gura i brejimi të alësamë, gjithashtë villimet e ka për c Hagjerja ka qenë, të mund, ka qenë rëbënishë. I mbreti që i ka do është të tu me, me, me keqe të tu sarën, Allah Gjellio Ola ka, e ka shtonë këdurën, kur ka do është me prek, e prejkë, e pas taj, kur ka pështu për i saj, ka unë që që rëbënishë të bënë hizmet të ju. Që ke kënë hagjerja, pëtër? Shëptorën palat, e edhe fal, ja fal, është falë, të në e ka falë, që aq dhe rëbënishë ka pasë, pëtër? Mirë po, ka rritë mi marë mësimët qatë shpejt, mi kuptu që kër e kalon Ibrahim e të middhë shketinë, dhe me thonë, ka thonë fjallë që ndër është ta njëri sëtë mund me kohen studius e doktër shkendë se e qëka do qofti islamin të njerë, e ka problem që është më të me thonë. Kërëve thjeshtë rëndëmët, për e madhe, e ushqyrë me besim, ka thonë, Allahu amara ke bihadha, Allahu të ka thonë që është të ka thonë? Po, ma dhe veç me ko ka thonë qështë, Ko, i dhe nla ju dhe ju ona, atër Allah së nga hup, e kur përshëti që së të hup, të përshëti se bep dikuna, s'ka se bep, pa pat se bep e marëm, s'ka se bep në Allah më bështetëm, optimizim, ka pa, po, ka pa po dikuna, kue ka pa po shpresin, kue ka pa, po? të përëntim i Allah të zëgjën, sa aj që, si kësë Allah ka unë, omen një të vë, kele alë Allah i fehua, hasbu, kështë në Allah më bështetët A ma shriko kushti, kusht mbështetet në Allahun, të vëkull, të mjaftënë Allah është gjellë. Të mjaftënë Allah është gjellë levanë nga qda, më aftënë, kriz, lajm, panik, do koft, më thonë, kriz, lajmë, panikë, qëka do koftë, e ndimet në qitë. Pastaj, Ibrahim e halëson prapë, do më thonë, pëhudhet në zjarë. Pëhudhet në zjarë. Aftënë, qaqë zjarë i madhë i bonë, Sa so që dosh me katapultu me gjujt pilargut, do të na të katapultë që të vendosë e duhet me gjujt. Nuk ka mujt li, lidhur, për shembull, njerin kur te burgosin e lidhin, din din burgërshtim rënë andhun. Jam shëndërën. De ofër. Kur të më ekzekutuo, apo për shembull me varr, deri te konopi anjësin vet limitore, ofër. Hebrejmen asom nuk ka mujt me ekzekutuo pes afërmë. Se zjarri i madh, do të dosh me katapultu me gjujt pilargut që mëra vëta i nëzëar, që së ka kushë afroët, parë mëndërëni. Dukë që në hapsir, në të tërëmë mëra, parë mëndërëni nëzëar, i kathonë Gjibrili, a leke hajjatën ya echi, a ki në i nebojë avullahi amë, në hapsir, kathon hasbë i Allah, u ne'man u akil, kathon Allahum dhuhët, jote i amëta. Amë qëptanë, hëmë Gjibrili, amëtanë, Allahum dhuhët, n atë qënë ty, atë qënë ata, është punë e ladë, nukë punë e jamja. Ka thonë fjartë madhe, hasbi Allahu ne mol al vëkilatë. Parë në me thonë, hasbi Allahu ne mol al vëkilatë, dy ditë para me të qënë zjarë, ma pëthonë. Ki i mëtë, një dy ditë ajnë të rëndikosh, atë që ka mele të kënë? Me hasbi Allahu ne mol al vëkilatë, në hava sekunda para se me rëndë në gjarë, që ka ku e kështë e kitë optimizmë të loë, ku pështë e? Për sh Kështë më thonë, o, Allah ma pa gëdhimët, mos për mëdhimët, o, se, përqë, përqë, po merë fund, punë, më murë fundësaj, po është e? Në edhe në hapsir e ka pa mundësin që Allahu kur dënë, i në të rënënë, dëhonë, ma shpejtë, se që që njëri bjenë, dëhonë, me, me forësën e gravitetit, në, në mes të zjarët, dhe fa. Kështë dhe ka thonë, ja në rukun i bërëdën, vë Allah me do që e bënë të zetë, me do që e bënë të fëtaftë, që ka të një bënë? A, shështu? A, rabit tina. I konë bënë u i fëtaftë. Po i shenglin, i e i fëtaftë që e nginë, bënë u i fëtaftë edhe me selamet. Me pështu Ibrahim e shumë. Këra e ka dalë në komë. Nuk ka mujtë me e futë në komë ata, kjo në komë ndalë. A, kuftu të këndër të një për situacë? Ku e pekit, apë? Hasbë i Allahu më në Pas taj ki i pegambar, Musa a.s. Po fras, po si tota, shumë kritike, se për tjerë që jë pak ma, që jo pëtë sëpëro, po pëthët njerë i pak kushtimisht ma të laksume, ka shumë, po fras, si tota, shumë kritike. Për. Kur Musa a.s. e mpursht me lene Allahot faraonin në dy luftim me magjestarët, vetë i kërkajaj, vetë i këthi magjestarët, Kërëm pështën, të ti e mësusit, ti e mësusit të e me bësë e hirë, kështofën. A vetë i kështi këtë ata, vetë i ka përzidhë. Pas taj, nërënësht, u tërbua edhe filloj që dë bëndë vebë njërë, ku tërbohet, tërbohet uh, aroganti, ku tërbohet, dhe me thonë, dhullum qari, atërë e duhet një në më njarëgu, se tërbimi të pas taj mund në konë shumë të mund në pasuja. Për. Edhe Musa ai zon, nuk kishte mundësi të u ballëraqur fizikisht me faraonin. Është thjesht moda. Për shkak se të larguat. Targuat me Lena Laja Laja la, Lu. La, la, la. Ku largua? A dini kush është larguar me Musën ai zon? Qëra, nakon Musa ai zon me ushtri. Edhe faraoni i nzonën, më dopun e Musa ai zon po ikë me ushtri, me kuaj. E kjo po i flugut më domon do kohe më shkumë njëk. Kosmos i gjesë këta ushtarën përpara, këta me kuaj, këta me kuaj, i kapta. O para më, ose as me groha me fëmijën këon. Kaj bëni ishte që ankonati groha me fëmijë plaç, to është kaza ka dalë, të kapi akti dorën. Ec ti, hajde më shpejt, përpara ne ç'i konsidom ata. E faraoni, na not ku super fuçi jam ta. E keni pa çfarë premi da kan rëjë ta. Halasut buhet tash të marrit çuçi kan bëjta gura valla. A përkupton që forca ka pas? Qështëmi këtyr punë me këshurë, për, këj me pleqë, e me gra, e me doptë, e me të smutë, e këj me ushtrinë elitare, me, me kusët matë, dëmonët mirët mundëshme. Po i flukët me e kapë. A me kur e kapë, kështë e rodë, s'ka më du luftimë, hajde një, hapo? Se, faraoni për një ndërë, për një ndërë, i ka vra dhjetëra mirë a fëmija, për ka transmitimin nga Isar Iliatësës, ka argument për kitë punë, po e thruat në kalumen që i ka vra përmi se një qimë mithë mi, me vite, gjitho vjetë që i ka vra. Dhe i dikur ka unë dojmë ufaru Benjës Rizko, këta për një mizmet, që i kam posë shërpturë, të një kalunë një vjetë ka vra, një vjetë s'ka vra, një vjetë... Përën, sa so vjetë ka vra këja, përën, sa vjetë ka vra këja, përse, e ka pa po një ondër, I kam valla kë onda po ja me kaluqi dikush komenton më karrikën. Për një onda i ka u ton këta njerëz. E çka bën ai kurajoja për nimesh që ky është çaja që do më marr karrikën. Pse qysh vron ai? Ato kuptoni çfarë do? Edhe duç, s'u më kuptoi, jo vetëm tamam më në më vizualizova më. Dhe do të thon atë dukes, dukes në fund e kanë po, pa po ja kanë më pa faraonin apo. Ka faraoni? e ka për shojnë detin, ata më dësë shkëtina. Edhe, duke ezi, duke ezi, kam pa që mos, ka le ashabu Musa, i në le mudrekun, than, pasurës të Musa i të rejson, i në le mudrekun, që ka shpreja, i në le mudrekun, na sigurisht të kapëm jem, do mon i bjen, kuptimi që, për qina të kapën të kapën, mërë fundë të kjo punë. Më më vëqë, të shë... A në he krytë, a në i cëptën gjymëtyrët, si që shë e boni sirë bazëve atjej, që au kutit durë të komë të shka bëtë, të ja të të shkama, për qina kapi, në kapi. Nërse Musa e reagimi ti, kella, kërë së në ka kapë. Që në ka kapë. Për të i hekon lartë, se ke po këtë faraonin, a më bërësh, edhe, Në përshirë, kella inne me ije rabbi se jehdin. Kur s'koma nga ka, pse? E koma Allah në veti, ajma gjonë qarë në po. Ku për e shakit qarë Allah? Deti. Këmë me kumë përshamu që është në i port të atje qelë, edhe, e ti përgutësh me ima këta njerë dhe pleqa, adhen, se ti në mshelit dira, e në është ta mërin me në mshelit dherën e kështi dhe s'para se marë ta, është një fari mytja, po. është Ose përshamu të shpresar me i në shpill, dikur më më më shif që ajis shen, edhe t'ka përsen, dhe mon, janë dhe shenja që t'japin shpres. A më hajt gjeni një shpres, që t'opër. Gjeni një, një, një gjeni një element për optimizm, që t'opër. Faraoni i tërbum, me mira u shtar, këmë e popull dhe djemë të ri, të fuqpo dhe me gra, me, me, bur, me bura dvjetër, pleqë, smutë, me fmi, po thot Kur s'ka më në kapë? Ku përshë e këtë shprejës? Përshë e se Allah më ka thonë, del, e ku më gu zotin, Allah s'me hu, papa. Musa, alisa më ka dojnë, me lehetë Allah t'a pa lehetë Allah t'a. A që kja është? E ka bojt që Allah ka kërku. E dhe ka pasë, pasë e shprejës në Allah në gjellë e vola. Fër optimizmi. E mos lasëm për pejgëmër e tjerë, dhe në fundë, Muhammedi s'allallahu s'me në në në i mrekullushmë gjda pjesë e jetës i është e tila, pëtër. Ka pop të mizëm ku realisht s'ke mujtë në pop, pëtër. Në shumë ta, për shambull të mërëm higjëretin, para higjëretit, taifin, pëtër. Ka shku në taif, mi thirë, e kanë gurëzu, e kanë përgjak, e kanë dëbu, i ka armënësia me i denumë, i ka armën me melekunë. Po, që ka thonë? Jo se, ndoshtë Allah në nëzirë nga pasarst e tyne. Ku po isha ta pasarst? Këta që i këta njerëzë, e të që fa pasarst? Po? Këta pejgamberin me gure gjurën, këta. Po? Ka pa po dikon shpres, dikon nështa dikoshtu zot, po? që këta e përpo? Se u zhimin dhërët Allah, të arsa. Po? Një gjëratë, në honë, një më shëllë, në shpillë, po? Mëllaj të mësillë kërështë pështë, anë e din që bëjegi punë afrushëm, pështë. E lëre më kanë artë të gryë ka e shpëllën, apër këpëdanti? A e shpëllë kënë e vogëllë, që kënë shpëllë e madha. Keni pa kërështë në agjilërë, ta është ka do që i shkënë, është të vogëllë, është të madha po. Menë që aty një, një, një ullë pështë e kërështë të kërës E ka thonë e Bubekrija, Rasulullah, nëse vesh kom t'i këqyrin, ka me na pa, po, na ka pa na pa. E s'ka më apë. E që ka pëdhët pegamberi sasërëm? La t'hëzën, inna Allahe ma'ana. Mësi i gali, Allah është me neve. Apo është në reagimin e pegamberi, apë që e kur t'optimizme, s'ka thonë, s'na shojnë këta se këta syrin po është. Unë nuk di që këna, do më me, me ndëllidhë shpëtimin e tyre, me ndo një reagim të cëktuar të një mikut, a i s'ka di që shë ragan, ka Allah është meneve, e kur Allah është meneve, e tani, I ton, ankiton, a i ullëshën sytën aton, a në kiton, a luhën, a që ka bojë zdi ju në? Po e di që Allah është në levala, kësë ka minun me në kapë, që te e di? Qërë si len nuk di ju në, këto detalët e shpëtimit i din Zotit, se aje e ka ndorë kitë mund. Dhe në ka një mënj A po, është di njënë, është të zdinë, ha me di që Allahu Gjallahu Ala ndihmonë ata që në të mbështetën, ata që a te adhërojnë, ata që a në te besojnë, ata që ndihë këmësi me të Allahu Gjallahu Ala, Allahu ju ka përëmtu se kom ju ndihmonë, Allahu ka përëmtu se kom e qenë me ta, hinë në Allahe me asabirin as për shambullë, Allahu ka, Allah është me dhurimtarët, nësi të bëjsh sabër, Allah me ty është, i ka thunë, la të hëzën, inë Allah ma'ana. Allah është më nefë, mështë i prika. Shëka në hudejbje, mërvesh në hudejbjes në rëzën. Nënë, ka shku me bu umrë, pejka mirë, së salëm, zë banë me bu umrë, kërëjtë bëjtë me bu umrë, kërëjtë i dhujtarë, e dush thuj, bo. që ka dërshë thujë, banë me bu. A di në që nënë ka pasë, ka pasë, Në atë kusht, në, po më kushtim është, grupe, fraksione të i dhujtarve, që kanë bo të vafë lakureq, pa asë një tesh heq. Pse? Ka honë këtu tesha, na i bëne vëllat gjuna, e këtu tash me këtu tesha që i kemë harama që i kemë, për pideshëm, në, në gjikë e dhujtarit, që ashtu kamë? Këta ban me bo të vafë, lakureq ban. Po ktaçi një natë dikta se se se se se adhurojn latrin e Uzon. Këta janë zotat e tyre, skogole. E kur ka pejgamberi sa sallam, më i shkon la ilahe illa allah te zbanu mutaf. E pse zbanu na? Ton ka drejtë apo unë s'kam drejt? Zban ti apo? Pastaj ka qenë situata kritike me me plas përleshja. Nëse pejgamberi sa sallam ka ardhur me armatimin personal. Na të ku ka mbaj, ka i shpat, ka i thik, do të ndaj qaqë, parëna, nuk o konstituat, e fa vashën për betej, nuk këthi problem, ka da është Allah Gjallahuala, që të bë, bë, bë, bëtë mundësja për marveshje, marveshje, që ka meni marveshje, ka arë Suhejl ibn Amr, mas disa tire i funde që ka mërën, ka e tinë Suhejl ibn Amr, Suhejl i ka qenë negociatur, dhe ka fulu me tërman tash kushtet. Një prej kushteve ka qenë, nëse dikush prej Mekës vjen, obligohet me këtë pejgamberin Sallallahu alejhi dhe sallam. Nëse dikush prej Medinës shkon në Mekë, Mekasit nuk obligohen me këtë japon. Famëresh e kollon. Duke e diskutuar këtë marrëveshje, më dëgjoni, and the pen is true. And the pen is true. Nëse kenë rritur marrëveshjen, nuk obliguam. Ku obligon në murmurë aşë? Kur të na shkruajë. Halëm duke negocjua, halëm atë duke diskutua, në është e pranoj, në është e pranoj. Ka arë djali Suhejlit, ebu gjendel, radhjallahu ta'alanu, musliman, i lidhën, një ka i kërëjshve, një ka i këpi mejekës, një ka i në dhe i bje ka arë, sa u dhe i bje afer mejekës, i lidhën, ka arë të këpëgamberi S.A.S., babëve të peshe, ka thonë, o Muhammed, i pari që ki me zbatu nda i ti, i marveshën që kë, me makëthy, Kam si ja, se namorosh alo, tonose e kthen ose çkë namorosh thamë. A po shis sot të pëshpir? Po si namorvesh në shtirë, për, më, kënë, arështë, një son. Pas e kanë shkruar alo. Jo jo, un po tëm, çikë kthehet atëna. Meqitoja nisim namorveshën atë. Është e vështirë, çfarë më ka përcilit më kon. Çka kë namorvesh këto? Dhe një mëshë haraguam. Ka ne rasulullah. Ya ja rasulullah, ja rasu aina nan hak ektan batil. Po, ku na shkruan në xhennet? E këta që për të lëftojnë të shkojnë në gjenë, ma që është, ka në po. Se përshon përme të avrë? Se ta typin një kryjë kësë. Njeri këshe për vetë në citatë. Peygamirë ka poha, lënër ka poha përto. Ka poha që kështë citatës shumë e fëvarshme. Ka thonë, Allahu gjëllë gjëllaluhu më ka urnu, edhe Allahu nuk më hup. Allahu gjëllë gjëllaluhu ka thonë, si kurse ka thonë haqerja. Shkollë e pejgamberu aftën. E që është ka ndodhë? Dukë u këtë i pejkudejbjes Kasbi surja fethë. Surja qëtë lërimit inna fëtëh në leke fethën mëbina. Ti ke fitur shumë për kitë marveshën. Që është u ka ndodhë, ma shumë ju mu mbë musliman për dy vjetë mas marveshës, se që mbë mu musliman për 5-10 për marveshës. Në në në në në në në në në në në në në në në në në n A me pejgami të ka pa diko një shpreje, si t'ko marmeshe, si t'ko paqe, kora ati, unë e shqyze, ka pa diko në përti situatës, optam, optimist. Ma t'i pejgami, e se në dëndërën, e ka, ka, ka nëzirë optimizmin, kushtë ta mërmenja, ka do një dit në gjemi, ju ka do në sahabëve. E ku mpon një ndërën brëma, optam, se e shumë shtëpine, Rafi, Rafi, në shtëpi në Ukbë ibn Rafi, Ukbë ibn Rafi, njërën atë ku, edhe në shërbente, në shërbente, me hurmate ibn Tabit. Ibn Tabit, njëri në Medine, do më kultivo si hurmave, aftër. Apo, përshë po një ndrë, u këpë ibn Rafi, filen njëri, aftër, edhe, në shpiti, hurmate ibn Tabit. Aftër, përna, e, e, përngër. Ka dhonë, qështë e ke komentur e Resulullah. Që ka një qasën optimistë, aftër. U këpë, u këpë, është aman vian pispe pispe ah qe apo më shnë kupton diçka fundin fundin apo diçka fundi që vjen apo e rafi është pi rafa ngritje apo më ka thon pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i bën tab tab është diçka që është e kompletuar diçka që është e mirë që ta medina ka marrë në taybe diçka e mirë kanë komentuese fundi është juani dhe sallallahu komë ngri këtveja dhe komë kompletuosi më së miri apo Kë e gjithë me emën këti për shukat qashe optimiste. A fënë, për një ondra, për tënë. I ka përqy fjolla mirë. Si ka shku me dinë e, e, e ka nërë emënin, e ka pasë e mjë e thëribë. E emën, e ka gjithë emën tabë, tajibë, e mirë. E kanë shme, e kompletu me, e pëse ka qenë e rëthume, e ka qenë fukarallëk. Onë kjo e ku më po tabë, tajibë, që është të po? Kajtë muslimatë e dojnë, e kanë qefë, që shë Le të përgambelin na kam thosur të më kon optimist, me pa, ndoshta edhe në minimumin e minimumit në shpresë sa këto më që ranish të jap disponim. T'i jap mundësi, t'i jap vullnet, ekzistoj ratë. E lëmëu kurikë ndërsa me 10ra shaja. I kimë 10ra situato kur ranish nuk iç kamu panikuu aftën. Pse nuk shikojmë në anë pozitive? Pse nuk shikojmë në optimizëm? Në Allahun mund të shtet. Dorsa, ndonëse më i mor pak më me relax situatët zaktuarë që njën me dhjetër opcione që është ka mundësi me ndohë situatë aftë Por njerësë preferojnë do me onë sikletin, nuk e ti pëse? E, e kanë marak viktimizimin do me manë situatë që qatë gjunoha ata, qashqen të hjeka, s'ka në hoj pëse allo aftë? Të falë një fjolë të mirë, el kelli me të tajib e sadaka fjolë e mire sadak, falë mirë Nëse pejgamberi, sasom të ashtë, dhe pejgamberi për ati, nësi tata dhe mund shumë, shumë ma, dhe mund minimalisht, minimalisht, të mund shumë me pa një optimizm, kam pa shumë optimizm. Nukë ke pun veç me shpallje, po është edukate shpalljes, i kam sua Allah në gjallahu ala, të ashtë nga jetin, shumë e i të tjera, o mënje të wakkele ala Allah, të thëhua hasbu, kush në Allah më bështetit, Allah i mjaftën, ndërnjeve Nëna duhet në për mëshë zamrom. Nëna duhet në fuçizura poshtë me Allahun. Nëna duhet adhurimin te Allahu te barekouta ala. Na duhet te wokuli, mumsun Allahu me mbështet. Mi marr se bibet e dhura, çka i takon një rob, çka ka mundsi një rob me bëu, një njeri me bëu, çato mi ndërmor. Tërat. Dota Allahu jene vana, s'kim çavojm avto. Çka do si ndodh, hasbunallahu ne'mal wakil, qofta baba i njerëzimit Ibrahim alayhis salam. E qofta pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ekselambro. Ai çka orta sh që duhet me bëu ato. Me kët nërësa marja me debatë, me diskutime, vetësile, pëj një lajmë, pëj një lajmë, pëj një lajmë, të merë, pëj të merë, pëj panikë, në eja të sena, në eja të sena, të së përfëndojnë kërë, së përfëndojnë kërë, a onë, onë ndi që njerët ka në në informuar, për, për. disa partë dhe, dhe, dhe, dhe promë debat, të debatë, e që është prejke të e pulë apër bomba të mika, për, të shrej kadzike, këtë prejke, këtu q domon timer panik ne duhet të shqetsohemi për vështirësinë po e lavolave. Allahu më mbështet. Alhamdulillah, ka kujle ka mirësi jote. Bota gjithka po sot e lasha, sa kur nuk ka mirë, gjithu konçi shtopton, hera aty hera këtu. Po Allah e përmesë urgjencën, Allah na ruaj nga shërri i keqbërësve, e njerëzve të ligë. Allahu xhel le vale dhashë rehati e çësi muslimanëve. Dhe atyre që më të vërtet vuajn nga zullumi, nga diktatura, nga nga nga ë situatë e ndryshme të pa, pa këndshme e të frikshme këtu më rad e, e ndarut të Allahut në vendin ton nga lëndë kurse e këçbërsi edhe njerëzve të ligj që natë edet punojnë që na mos me kohë rahat, po na punojnë për me kohë rahat e ato çka e di me bujm, çka nuk e di me themi hasbun Allahu ene malvikil. Allah mjaftan, këqbërsi, na mjafton kundër çdo këçbërsi kundër çdo tligu e kundër çdo armiku. Na mbroni Allah për shirrit tyna Në e mënëtër Allah shëzama të kemi të qeta me përmandin Allahon, edhe me më bërshëtën të avlë. Kaqë përkat piazot ishë problemef të përpëmandin. As-salamu ala Muhammadin wa ala ahlihi wa sahbihi wa sallam dhe sinin të të të të të.